محمد رسول الله محمد رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 i takojnë vetëm Allahut të madhruar vetëm Allahut në falenderojmë dhe vetëm prejti në dim dhe falje kërkojmë pa që jam shira, bekimet dhe lavdata të Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që me besni kërje pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjykimit Asta i të ndërshëm, vlazer besimtar Vërtet, njeri në të bot Shpeshhere Mundohet Që të arri Në pozita Që të arri në vende të cilat Për të janë Vendet me të dashura Për të janë vendet Apo pozitat që i sjelin Rehatin Që i sjelin qëtsin Që i sjelin knacin Apo lënturin e kësaj bote Dhe Ashtu siç kemi thënë edhe në javën që pa lan pas, se kërkimi i lumturisë është gjë e lejuar në fenë islam. Dhe çdo njeri prej nesh është i obliguar që të jetë sa më i qet, që të jetë sa më kënaqur dhe më i lumtur në jetën e kësaj bote. Mirpo, çto erë duhet të pas para sysh se qetësia, kënaqësia apo lumturia në këtë botë nuk arrihet ndryshe vetën se duke qenë besimtar, musliman i devatëshëm i drejt dhe i sinqert Andaj ata të cilët kanë kërkue qëtësin dhe lënturin e kësaj bote pa iman, pa besim në Allahun, nuk e kanë arrit atët dhe javën e kaluar përmendëm një njeri të cilin Allahu e zgjodhe dhe i dha pushtet uspravu me pushtet por nuk qe i luntur nuk e arriti që cine asknacine kësaj bote është fjala për faraonin që ishte në kohën e musallon edhepse Allahu i dha pushtet i dha sundimin e gjiptit dhe me gjer aj asnjene nuk mbeti i knachur por dan nga dal i te i kaleja dhe kufit Dhe një ditë prej ditë është a i pretendoj se është zoti gjëtsis Po ashtu e paracitëm një shambull tjetër Një njëri që Allahu i ka dhonë shumë pasuri Por edha i nuk e arriti lënturin e kësaj bote Sepse a i pretendoj dhe tha E tër kjo pasuri është si rezultat i diesime E harroj se tër pasuria është e Allahot E besa besë Të tërtë ne edhe gjithë shkakonë të gjithësi është Allah Pastaj përme dhe një shambull tjetër Një njeri që Allahu i, dha shumë pasavis, i dha shumë djem, dhe shumë pasavës I dhe shumë djemë Dhe ajme ta pretendon që ta arrim lomëtorin e kësaj bote Por i keq menadjaj ata I udhohë që i ka e mbrapshta Dhe përfundoj aj dhe djemë të ti përvesh dy për tyre që openduan, prfunduan në mënyrë të thelbëshme. Andaj shtrohet pyetja: A ka mundësi dikush të ajë lumturin edhe pa pas luksë edhe jetë luksosë në të botë? Po, lumturia është çështje e zemrës. Është çështje e shpirtit. Dhe ajo nuk arrijet çdo herë me të mira materiale apo me pozicë Apo me pasarët të shumët Dhe njërzit Më të devatë shumë Njërzit më të mirë në ruzullin të kësor Të dërgumit a Allahut Profetet Ata janë që mëse shumëti E kanë shijua Dhe mëse shumëti e kanë arrit Lungëtorin Kushtë dëzën për jetën e tyre Gjenë se ata janë përbal Me sprova të shumëta Me refuzime Me refuzime me injërime, me nëndëshmime nga popujt e tyre, disa jenë ofenduar, disa jenë maltretuar psikisht, e që besar disa dhe fizikisht, disa për i profetve jenë përzon për i venteve të tyre të lindjes, por ata kanë shijuar dhe kanë në hatë masë mirë i lëmëturin. Dhe kësi shembush, kësi të regimesh, kemi shumë në Koranin famlart, Do të fillojmë nga baba i pejgamberëve. Nga baba i profetëve. Ibrahimi alayhis salam. El Zoti Allahu Teala që ka thras popullin e tij në rrugën e shpëtimit. El Zoti Allahu Teala sini djali i li që të sakrifikon, të ndahet prej rrezit më të ngushtë të ndahet prej shëqërisë, të ndahet prej farefisi, të ndahet prej familjes, dhe në fund të ndahet edhe prej babës e ti. Vetëm e vetëm me një qëllim, që të arrim, knacin, dëmëtorin e Allahu Taala, duke e qurë në vend mesajin të thras njerëzit në rrugën e shpëtimit. Dhe në gjare e ibrahimit thuj se ashtë e njohër për shumice prej besimtarve, fund e erdi, dheri të një mas e dhunshme e paparamendume nga populli ti dhe baba i ti që ta denojnë dhe denimin që vendosin t'jadhon Ibrahimit ishte djegja me zjarë sa që marën drujnë të shumët edhe në disa drujnë atje që vendosin nalë të vendosin Ibrahimit dhe poshtë e ndezën një zjarë të mandë Çu thuat kanë punuar shumë për me grumbulluar material për me bënë djegse. Dhe ledhen Ibrahimin lart atje në dron. Dhe kur u ndez zjarri, ata u qetësuan se menduan që e larguani herë për gjithmonë kë djalosh i cili po i shqetëson, i cili po iau nancman zotnat e tyre. Dhe kur u ndez zjarri shumë, Allahu i madhruar e urnëj zjarën në mënyrë të prerë dhe i tha janaru kuni i bërdën o selamen ala Ibrahim o zjarë baho i ftaht dhe baho shpëtimtar për Ibrahimit pra nga natyre zjarët është me qeni nëzet nga natyre zjarët është me shkatrua jo me shpëtua ndesa zjarë i përmbit të cilin që ndrej Ibrahim ala i selam o bo zjarë riftat dhe o bo shpetimtar për Ibrahimin a.s. Kësa që djetarët islam në disa vende kër e komentojnë këtë nëgjarje, përmendin se ditët që ka qëndrua Ibrahimi i mbi zjarë ka qenë me javë, janë momentet të shkurtra, për kanë qenë me javë, e pasi që ka shpetuem, Dhe kanë takuar njerëzit e kanë pyet për qendrimin e tij mbi zjarr, tysh ka qenë mundor me qendrua, ka thon vallallahin nuk kam përjetuar ditë më të mira e më të lumtura se sa so ditët që kam qenë mbi zjarr. Pse? Sepse me laçet që janë kujdestar për çdo punë, kanë shkuar dhe kanë ushqy Ibrahimin alayhis salam. Zjari as nuk e ka djeg, e as nuk e ka ngri. Sepse ti kishtonë Allahu zjarët bënu i ftatë, aja kishë ngri Ibrahimi a.s. Po Allah otha bënu i ftatë, po jë me ngri, po dhe shpëtivtar me shpëtue. Dhe njëten e ti janë ndoshta ditët dhe netët më të lungë tëra që i ka përjetua Ibrahimi a.s. Ndoshta dikujt kje i duke të palo gjikshme, sepse sot nga natërshmeria jonë e qitet i kënë zjarë atërë për shëndetë të betonë nese nuk intervenohet, shpejta i përfundon, tragikisht. Mirë po, janë njerës të cilët kanë sakrifikuar shumë dhe kanë kërkuar lëmëturin, knacinë Allahot, Allahot, johë ka dhonë edhe në vene, ku nuk mund të paramendoj. Rast i dytë është i një pejgamberi tjetër, Junus i Alei Selam, i cilë e thiri popullën e ti, ditën edhe natën, e kishtë e popullën kundështarë dhe kërëneqë. Dhe një ditë për ditë është pak umërzit nga popullit ti dhe e lëshejat venim. Edhe e bonin një gaf një lëshim të vogën, e lëshej venim në lërgu e prej popullit palena Allahot. Dhe me një herë, si pas punës, është dhe shpërblimi. Me një herë, i herë shpërblimi që të hudhët në detë, dhe ra në detë, dhe përpiva të balenat. Dhe masi e përpiju balena, Junusi a.s. u përbal në ersira kranda. Tri ersira. Ersira e natës, Ersira e detit, Dhe ersira që është në barku në balenes. Mirë po Allah ota ala, O shtaj që edhe në ersire furnizan robin e ti. Dhe këtë qëndraj një kohë në barku në balenes, Për asë gjën nuk i mungaj. Dhe pasi që ka dal, Pasi që ka dal, Kër e kanë pyët për qëndrimin e ti i poshtë, sat janë çastet momentet më të lumtura të jetës sime. Dhe kurati poshtë nuk e humbi shpresën nga ndihma dhe shpëtimi i Allahut, por mënyrëherë tha la ilaha illa ent subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër që merriton të adhurohet përveç Teje, o Allah. Subhanak ilarcuar pa tëmeta jetën. Ini kontumin avalimin on vërtet i bën afadrejsi vetes. Nuk ja lafojn dikujt tjetër. Se tek ne këtu, çka do si ndodh runa zot ata që janë padijsh u fojn Zotin. Pse mora Zot ma morrë djalën? Pse mora Zot ma morrë shpirtin? Pse mora Zot e bën luften? Jo, mos e pyet Zotin, po pyet të pyet veten tande. Pse ti po vonxhinohe natën edhe ditën? Edhe shih që Zoti s'po na xhkan me xhëna tona se k'ka borxat e bërë çeshme. Edhe ky shiçi ka ra këto ditë kur s'kishin më rëndu. Sepse në e dim, kur kanë botë që nëhe njërësit, kanë dovë 14 dhe vitë e pikë shimë të kësë karahëqë. Kështu përmerët dhe për shumë hadithë të tregive. <coughs> pastaj pastaj njerivë duhet të mësaj në djenjen e fajsisë. Duhet me mësu vetën që fajtor, i e fajtorë. Të këpopullë i onë, po flasë përgjësitë. Askuq se prana fajnë Edhe e kanë mësu një farë thonje Që nuk është islame, faj është jetim Në fejnë tonë, faj nuk është jetim Faj ka adres Edhe duhet me umësu të rrit Po dhe të vjetrit, po së damas të rrit është Këta që janë në fazën Formimit të personalitetit të tyre Me umësu e me thonë, onë e kam faj Onë e kam bogabim Edhe me mësu e ndjenjen e të kërkuarit falje me thonë më falë, të ne, unë e konë falë, edhe më falë për gabimin, nuk po eksistën, pëse cili mundohet tjetërin ve nan fajtorë, e Junusi fajtor. a.s. edhe pëse ka përrua shumë në rrugën e Allahot, kër u gjemë në të krizë, që ka tha, inni i kundu min e dhali min, onë asaj këmpozullë vetës, onë i këmpozullë vetës, nuk thë a, pëse përëm të novë e kështu, pëse më shtine këpa ka shpoj sepse gjithë shka në ndodhë, është rezultat, është produkt, është prodhimi durve tona, i punve tona, i veprave tona. Pastaj, rastri tret, është i Musaot Alei Selam, se si në krizë dhe në sprova njerëzit e gjengjën lëmë turinë. Musaot Alei Selam eftoj popullën e ti, natër e dhe ditën shtë të largohan për e rrugës, së dashtuar rrugës së devijuar në rrugën e vërtetë të Islamit. Dhe besuan në pjesë e vogël e popullit. Dhe në fund, pasi që i sfidoj me ato mrekullitë që i ka dhënë Allahu, pasi që i sfidoj pushtetin e faraonit dhe faraonin dhe magjistrat e tij, faraoni urdhnoi që këta të tatë nuk i doan fizikisht. Dhe i ndoçi ata në drejtim të drejtit të kujt që e lidhe Gjiptin dhe Arabin Sauditin. Dhe kur arriten të deti, Musa dhe e pasus të ti, undanet. Ata që ishin pas ti, than, o Musa tash sa, jemi pran humneres. Mra pa tha faraoni me ushtin e ti, e përpara deti, i marë. Nese i presim ata dhe të namyusi, nese hudhmin në det, dhe të vdesim, ku është shpetimi? dhe dëgjënës a bukur është për gjizhë musa o ale i selam, nuk e ka pa po asë këshpetimin asë kun, po e ka ditë se a i cili e ka kryua dhe a i cili e ka urnuo që ta qenë mesajin në vend, a i të të anëzjer për krizës. <coughs> dhe kër ata sanë se do të shkatërojemi, do të përfundojmë këtu, fa kella kurse si, asësi, Inna me i e rabbi se je hdini, me mua tha është zotim i cilë e tha do të mundhëzën mua. Nuk tha jo, po tha asësi, kurse si nuk ka mundësime o shkatru me hunëna. Pse? Se me mua tha është zotim i cilë e do të mundhëzën ka me shkuat. E pasaj zotim u zëj, i tha mëshej me shkuat, detit u qatë detit edhe kalun. Edhe kur kanë kalun, ka qenë gjarje shumë interesante, sepse nuk ka qenë ajlumi lapë, edhe ty me qenë përkatu dhe kalëjë një meter felë mirë po deti edhe i kanë po ato valet djaftas edhe majtas edhe këta po esin shumë të qetë shumë të sigur edhe musale i selam njëti knatsi edhe përjetoj knatsi dhe lëmëtori në ato qaste në ato momente që se kishtë përjetua mëndoshta as një e në jetën e ti në të dyond valet mdoja në metrat të papërcaktume ta po ecin të qitë, edhe po dalin në anën tjetër. Po kështu është gjendja e atyre që vërtet e kanë kërku në më të rinë të kallahëm. Ka kështu është gjendja e atyre të cilët kanë qenë të interesu me knash allahëm, punë po të tyre kanë qenë për me knash allahëm, e pastaj allahuj ka knash këta në raste edhe në momente që për ne vendoshta jëmë të pëparashikunë. Po ashtu o spravu e dhe e gjithë lënturin në momentet të spravës edhe të krizës edhe i dërgu më uni fundit Muhamedi sallallahu a.s. Kur daveti thirja ti o bo e papërbalushme për me kasit, ata vendasen që ta likujdojnë fizikisht. Edhe vendasen të qojnë disa djemë të rritë të fiseve të ndryshme edhe të mbysin shtrakë. Edhe kur ta gjenë të mbytur, gjakujtit shpëndate për fise. Mos me thonë që kjo fise ka mbytë po e ka mytë një i këti fisi, i këti fisi, i këti fisi, gjashka të, të fisi e kanë marë pjesë, e dhe thanë përfundoj me të një herë për gjithmonëse, po na bezdis, po na shqetson, po na lovë, gjithta zotë në nësë për mund në regullojmë jetën, e ka arë këmë Muhammed, i djali ri, këmë një zatë po dëmën në regullonive gjendje. Allahu Taala, jau zbulej ato dinakrit e tyre, sepse ata bojnë dinakrit, o me karu, o me kar Allah, Wallahu kajru l'ma kirim Ata bojnë dinakri Ata bojnë projekte Dinaket më shefta Po allahu i zbolën dhe i sfidën Dinakrit e tyre E informaj allahu taala Edhe e vendosi të largohen nga meka Dhe si qithëher Krajti djatishte e bubekër asidik Kua e shëqen këtë otim të vështirë Dhe të mundim Dhe tuk e shku rrugës u ladhen Dhe u afruen Këta idhujtarët afertynë e përmejzanë, dhe këta u foten në një shpel, u foten në një zgafel që atës kishtë të qenë kush për para, e pa banume, dhe kur hënë aty poshtë, shi eshin kaun të tyre, dhe bubekër e sidiku, ishte shumë, shumë i dhanë mas Muhamedi sallallat e sellem, shumë kishtë e dashnit madhe dhe nuk u mërzit për vetën, Po i tha, Resulallah tha, ata nëse unë linkokin poshtë, anë a i shojnë këmë. E me të zonë ty që ka bëjtë ma sanena. Fithaj me unë qezë, me u dridhë nga frika se po e zonë Resulallah, a nuk tha unë e që ka të të bëjtë që shka po jëtë erë dhe këtu në shpelë. Edhe tash po bëjtë dhe në viktimë. Po tha, për ty që ka të të bëjtë? Që ka tha pe i gamveri, së da, së lënë, fjallët e ti për shkunë Allah unë korën? La tahzen mos u friksa, sepse Allah u ashtë me nejë. Dhe është interesant, kanë shku gjithë ata hulumtu, se hulumtu ishin rrëth e rrëth shpëllës, kanë shikun të nga onë, po aty nuk e olen koken, mas i u larguen një plak, të cilin e mësën taj shëjtani malkun, tha, a kini shiku po është, e than, hajtë më rëtë se jem ato fosë, jetë ro lavje po plak, ku ka aty venë për me hijatë, si ka duka i venë në ngushë, që si ze n edhe shkuen edhe Allah subhanu wa taala ju dha qëtësi edhe pasta e bubekri të regën në gjarin thëtë mas i njën shkua ta thëtë kur ma të lunë të në më knashtë në së kemi qenë sepse ishin dhe thëtë para momentit ma të fështirë që pandimin e zotit shtirë me të i kaluat qastë kështu ka qenë jeta e të dërgurët Allahot ata u mëndeshin në knashtë Allahun Allah i knashtë ka ata jo në poshtetë jo në pasurit Jo në veshmbathje, jo në umshqime, jo në autoritet, jo në shfashje para media, para publikur. Mirë për momente të krizave, momente të randa, jo vepë Allah nëmë të rrinë kënatsinë dhe knaqëshinë. Edhe e shianin atë për jetën në atër. Po, kështu ka pas edhe njërës tjirë që nuk kanë qenë të dërguar të Allah. Kështu kanë qenë njërës të devashënë. Po jo duke kërku pozitën dhe autoritetin, po duke i këtë pozitës dhe autoritetin. I këtilë ka qenë edhe imami yë një ndëruar e normanit në thabit i njohur me emrin e buhanife. Rahim e hollahu ta alat. Kështë një njëri aqë inteligent, aqë njëri me vizion qartë për jetën edhe qëllimet e jetës, sa që ishte i pashash gati në mesin e shobët të ti. Dhe për shkaktën precis edhe zëgjoharësisit ti që kishte vendosi kalifi muslimanve të jajap një pozit të nalt na kadi el kodat. Gjëkacës suprem, gjëkacës i kryeson. Mirë po shka bëni ima me buhanifja, u me ndu një natë edhe se i thanë po të adhom dhe të të këtë pozit, thaë u me ndu e me ndoj të natën edhe erën për fundim se kjerë nuk i bënden, nuk i shërben mirë kjo, me qenë natë pozit atje të nga këtu umëtën, umëtën, zda e dhe të blevota, të mashtru e dje dhe guvernatorin aty e pa po, të të të shqenëzëdhën e dhe të të krejt jënë partijak, krejt institucionit partijs, për shkojnë në vinë e partijsë, që aso e qënë për shtetë, asë një nuk e për laf datëra këtu, edhe tjetra me ardhën, edhe tjetra me ardhën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kushtetues sa patjetën se si duhet me ikë pozites nëse smënesh me ha një hatë. Dhe ky u largua, Imam Abu Hanifeu u largua prej atij postë, tha nuk mund ta pranoj. Atëherë kalifi çoi ushtrin këshilltarët e tij dhe e kërcnuan, i, i bënën trysni shantazh, ai prapë pranoi. Atëherë çesa kena më përdorë dhe forcën se s'prano kena më të burgos. Tha për mua burgosht më i mirë se sa ta më ul atë. Me qenë gjukatës, i gjukatës të pritë. Edhe paramenën e gjukatës me shëriata, ju me kushtetutën të umptu, të importuar të vjedhën, edhe të përkëthyër, me përkëthimet të, të ndryshme. Po, me gjukatët të të me fe, nuk prarajat i një pëse. Kërë e pëtë në burë pëses pranove, se tha, unë jem e jemi interesu, thamë e knashe Allahën. E kërë të knashe Allahën, ka njëherë kalifi jeti pa knashe. Ka njëherë ata rejë thitim besin të pa knashe, andaj unë e mujë më smjadhon hapëm kështu ma mirë porri. E kërë është në në burë, e kanë përdorë edhe dhune fizikisht, edhe e kanë rejë, kanë lanë shajë, edhe kanë përgjak, e kanë përgjokë, e kërë e kanë përgjokë, e kërë e kanë përg ka thon kë është momenti më i lumtur i jetës sime se këtu po për e përjetoj atë lumturinë që po vujoj para Allahut xh.sh. këtu po e ndjej veten të lumtur andaj kë siraftë vlloza ka shumë vërtet kë siraftë ka shumë po këto i kanë përjetuar njerëzit e devotshëm e tek ne ka raste të ndryshme që inshallahutaala ela to da të përmendim ne vejm e lutim Allahun teala çë të na ndihmon edhe të na ulson edhe të na forcojnë rrugën e vërtet e lutim Allahun Teala që të punojmë punën tonë për me kënaqsh Allahun. Nëse Allahu është i kënaqur, edhe ne do të mbesim të kënaqur edhe të lumtur me lehen dhe ndihmën e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum walisalil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Inni Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katheeran tayyiban mubarakan feeh kama yuhibbu Rabbuna w wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin w ala alihi w sahbihi wa sallam. Pasërën do ta ilustroj këtë që po e them edhe me një shemb nga jeta jonë e përditshme. Unë di shumë shembuj edhe ju dini sigurisht, mirë po ka sa prej besimtarve Rej besimtarve të rritë të cilë t'jën të sprovuar Mirë po thonë kur ma t'lutu, ma t'nashtëm nuk kemi qenë E kemi një vla nga prizëreni Të cilët në moshën për zjeqare Allahoja ka marë shikimin Dhe të thot nuk shenë, o është i verbe Edhe kjo vla nga prizëreni këtë në lagje e ka motërën të martume Edhe së parherë kër e takoa kështë dëgju për te Se është tash me vullnete, aq i zoti e aq punëtor në, në, në i bader, por nuk e kësha përjetu prej afer. Dhe erë dhe fali namazin, e kur dëllëm mas namazit të gjëmas, ojnëm e ta, edhe po përbysedojmë, edhe në dërë tjera i thash, i shalla zotit ta këthen shikimin. Tha hojgin, shalla zotit nuk ma këthen shikimin. Edhe o në meta, në no komentës, së dita që shumë e komentuar. Sai shaura nuk ma kthe zoti shikimin, tha se u gnaça tha. As po shaharame, as po pritai haramet, as po pritai kurzves apo dëgjoj nigerata, po mar pjesë në namazin e xhamit, po mar pjesë në përdersë në për tribuna, edhe po dëgjoj vetëm për fen islam. Ende tha deri tash jam lin kombo 35 vjet ende haramë si nuk kam po. Inshallah zoti nuk më hap shikimin, po ma mundson botën tjetër, më ma kthe shikimin edhe me këtë simë pa po Allahu subhanahu wa taala vlazën është një përjetim këgjajrana me ta marë Allahu shikimin është një sprove madhe por mos me i pa më të dashur i tu naun e së të kallon gjinë mos me i pa babën, vlaun, motën njëzit më të dashur të zemës pastaj ku jenë punët e, e, e përdishmeris që është do të të njeri i hendikepum por jo i hendikepum zemën e dhe shpyr edhe me nejtë me ta ku shka probleme, ku shka smundje Me nejtë me të ju ebë vullnet se si duhet me i te i kaluet. A i të mërmenje se është njeri më i pasën edhe pësas një punë nuk e ka për me punur. Edhe i ka dhona Allahu edhe bukuri edhe shëndet moshën 34 veçare nuk më nëshme i thonë se i ka asnizet e 15 litë. Edhe pa me në jashnë Allahu ja ka regullu, elhamdredillah. A përshif një muslimant edhe në këtë kohë që jenë të devaqëm mund të gjenë lumëturin edhe kur jenë në sprova dhe në krizat. Etaj të të tjerët, fak nëse nuk shëmen në arsyzat, ç'po sholarg, i ndron ato i gjetia ç'po shafër, i ndron ato pombohat mjegull, pombohat kështu. 3-4 lloj syzë, ja tash ku le drejt di portira, kur shikaj një portira, edhe skënaçet. E naçet skëm syzave ç'ka i dikiem në hundë gratis ne ka dhon Allahu, edhe prap në pokënaçje. Po çka po pokënaçme me këtë asim e pa po haram. Runa zot. Andaj vllazën, mundohuni me u kënaqshme ato ç'ka dhon Allahu mundahoni me u botë e lumëtër me ato që ka caktua Allahu për juve. Se matë të knaqërit janë ata të cilët knaqen me ato që ja u ka dhonë Allahu dhe le shqara. Andaj, në fond, mesajit tërbë tyre një gjeratave që kemi folë dhe javët e kalura, është, ajë që kërkon lëmëtorin në pushtet dhe në autoritet, por pa iman, Allahu thët, fe inna lehu, me ishëtë mëndën ka, aje dhëtë a ketë një jetë të vështirë, aje dhëtë a ketë një jetë rëmë, një të lumëtërë. Aje që kërkon lumëturin dhe knatsin në pasuri, në malë të shumët, por pa imon, le të din se për të fatë Allahu fe in në lehu me ishëtë mëndën ka, aje ka jetë në vështirë, aje ka jetë në mundimshme, nuk arra halë pëtë një këta që kanë shumë pare, kështë një që pa rahatin e kanë, rahatin e ty në Allah, e kur mështë në vashët? Dhe ajë që kërkan lumë të ri, në pas ardhës të shumë, e si do mos, në djemë, dhe këta nuk dëshiran me përdor, për marë dhe mirë, në rrugën e Allah, leta din, fe inna lehu me ishet e ndanka, se ajë ka jetë të vështirë, ka jetë të ranë, jetë të mundimshme. Dhe ata që kërkojnë lëmëtorinë duke akthyë shpinën rrugës Allahot, duke akthyë shpinën ullzimit Allahot, ata e kanë jetën e pështirë. Dhe Allahu Teala në surën taha, në trija jetë e kuranore për mbledhë të ratë të që dëshironë të themi, dhe thëtë Allahu Teala, «O men a'ra dhe anë dhikri, fa inna la hu më ishen dhanka, wa nahshuru hu jav me l'kijameti a'ma, Kala rabbi li ma hëshërtani a'ma wë këdë kumë të basira Kala ke dhalike atëtke ajatuna fë nësitëha wë ke dhalike ljëmë të nësa E ajtë që jakëthen shpinën E ajtë që rëfu zanë fatë Allahu o dhë zimin tim Ajtë dhëtë akët jetën e mështirë jetën e mundimshme Dhe ditën e gjëkimi fatë Allahu dhëtë arinjallin të berber E ajtë dhëtë fatë O Zotim pëse më rinjallët të vërbër, e une kam pas shikimin, kam pan botën e dënjazë. Allahu thët, kështu ty të jardhën faktet, argumentet e mija, e ti harrove, e ti refuzovë ato, edhe une kështu sot pëtë harroj, edhe pëtë në nëshmaj. E lusim Allahum të ala që ti pranojnë faktet, argumentet, Allahum, e lusim Allahum të ala që të naudhëzën në pranimin e të vërtetes dhe pasimin e saj, dhe lusim Allahum të ala që të naforcen aty ku Allaho është i knaqër, të naudhëzën ku aty Allaho është i knaqër, e nese ne arrim këtë qëllim, ta knaqim Allahum, mos u preokupani pas taj me knasin tuaj, se Allaho du t'jep knaqësi, Allaho du t'jep në më të ri, Allaho du t'jep qëtësi, ndështë edhe në krizat dhe sprovat ma të mla. Fërshëndëtnë me salavatë dhe selamë të dhergurinë Allahumë Muhamidin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhamidin wa ala alimuhamid. Kama sallit ala Ibraheema wa ala alimuhamid. Innaka fil alameena hamidun majid. Wabarik ala Muhamidin wa ala alimuhamid. Kama barakta ala Ibraheema wa ala alimuhamid. Innaka fil alameena hamidun majid. Ibadallah, innallaha yamur bil adli walihsani wa itaizil qurba wa yenhaa. وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقلون. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله